Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ešrafi al-enbijai wal-mursaline bina Muhammedin wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, evo nas u našem drugom večerašnjem predavanju, a drugo predavanje u, u kojem govorimo o hadisu. Ovo je znači novi predmet, od večera smo počeli govoriti o hadisu. U prvom času smo govorili za one koji nisu bili prisutni, govorili smo o biografiji Mama Buharije, jer ćemo iz Buharinog sahiha uzeti poglavlje o edebu, poglavlje o etici, pa je bilo logično da se jednostavno malo upoznamo šta je to njegov sahih, ko je taj autor Imam Buharija. U ovom drugom predavanju ćemo ako Bog da govoriti, pošto prijednat hadis iz, izučava Hadise Božijeg poslanika, ali selatu ve selam, Davidimo, šta od nas traži naš gospodar, odnosno kako vjera nama precizira naš odnos prema Božjem poslaniku u ovom slučaju današnjim, kako da se mi odnosimo prema hadisima Božjeg poslanika, alihi selatu ve selam. Prva stvar koju treba uvijek ponavljati a to je e, islam vjera je sagrađena na svojim temeljima, dva najbitnija temelja vjere islama, izvori vjere jeste Kur'an Allahov govor kojeg je uzvišen Allah Osmanu wa ta'ala obećao da će čuvati i da će ostati autentičan sve do sudnjega dana. I drugi izvor jesu hadisi Božih poslanika alaih salatu Selam. Jedan od tih izvora jeste vjerodostojna zbirka hadisa čiji autor je imam Bukhari. Pa je to jedna velika blagodat ovog ummeta da imaju svoju vjeru, da imaju vjeru koja ima autentične izvore Imamo autentične izvore, znači imamo Kur'an i imamo Sunnet Hadise Božjeg poslanika, alejselatu selam, koji su zapisivani sa lancem prenosilaca i mi danas nakon 1400 godina nakon smrti Božjeg poslanika, alejselatu selam, imamo mogućnost da otvorimo Buhariinu zbirku hadisa i da pročitamo imena ljudi od kojih nam je on prenio taj hadis. <kuh> Pa je znači veoma bitno da čovjek zna kako i na koji način da se obhodi prema Allahom poslaniku a.s. Sama činjica kada čovjek želi da prihvati islam, on izgovara šehadet koji je sačinjen iz dva dijela. La ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha, nema Boga, nema božanstva koji zaslužuje da mu se robuje, da mu se i čini Osim uzvišeni Allah, Muhammedur Rasulullah, drugi dio šehadeta koji nam govori o našim odnosu prema poslaniku, ja svjedočim da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, a mi ćemo poslije govoriti šta proizilazi iz toga. Veoma je bitno govoriti o ovoj tematici u vremenu, vremenu interneta, kada putem interneta počesto se pojavi neki videoklipovi gdje neko tvrdi kako su svi hadisi izmišljeni kako mi muslimani ne treba da slijedimo hadise, kako je nama dovoljan Kur'an i tako dalje sakako eh, Kur'an ima svoje veliko mjesto u islamu ali Kur'an eh, je Allahu poslanik alaihi salatu salam praktično pretočio u svoj život. U Kur'anu se samo kaže u akimu salat, klanjajte namaz. Boži poslanik nam je pojasnio kako se klanja namaz. Boži poslanik nam je pojasnio kako se posti i tako dalje. Mnoge druge stvari. Zaista je teško povjerovati da je šeitan nekom je prišao s tog aspekta iz te strane da mu kaže ne treba nam sunnet. Prvo pitanje koje mu trebamo postaviti je, pa kako klanjaš? Na osnovu čega tako klanjaš? U Kur'anu samo stoji obavljajte namaz. Božji poslanik nam je praktično pokazao kako se klanja, pa znači dva glavna izvora naše vjere jeste Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, ali ih i seletu oselam. Mi ćemo ako Bog da u ovom predavanju u početku spomenuti kur'ansko hadijski argumente koji govori o našim obavezima prema Božijim poslaniku, ali ih i oselam, Nakon toga, ako ostane vremena, ako bogda da počnemo i komentarisati neke hadise iz poglavlja koji smo odlučili da ćemo komentarisati. Kaže uzvišenja Allah SWT u Kur'anu, onom poznatom hadisku kojeg mi, poznatom ajetu kojeg mi dosta puta citiramo kroz predavanja. Leqad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, limen kane jerđullahe wal jevmel ahir, wa zekera Allahe kathira vi o muslimani. U Wallahu muṣallaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovom svijetu i koji često Allaha spominje. Ovaj ajet jedan veliki tenel koji nam definiše nas naš odnos prema poslaniku alihi selatu selam kaže uzišeni Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasane vi wallahu muṣallaniku vi svi vi Pogledajte kakva je ličnost a logosa Nika alihi selatu ve selam toliko široka da ljudi svi bez obzira iz koje branše i koje je struke oni imaju uzor u božjem poslaniku alihi selatu ve selam i to koji uzor vi u a imate divan uzor pa je uziženi Allah subhanahu wa taala posla Muhameda alihi selatu ve selam između ostalog da bude uzor ljudima kaže a logosani Poslan sam da usavršim moralne osobine. Da usavršim moralne osobine. Pa je Allahoposlanik uzor i doktoru, i informatičaru, i čovjeku, i muškarcu, i djetetu, i dječaku, i djevojci. Svim ljudima je uzor Allahoposlanik, alihi salatu selam lekad kane lekum, vi u Allahum poslaniku imate nekada ne samo uzor divan uzor nema bolje osobe koja je kročila Allahovom zemljom i planetom od Muhammeda pa je čudno kako su se muslimani toliko odalili da od sunneta Božih poslanika wasalam, znaju nešto malo da bi nam Boži poslanik bio uzor ne možemo ga slijediti oko, osim ako iščitajemo hadijske zbirke osim ako iščitajemo uh, njegovu biografiju Kakav je bio, kako se ponašao, pa da bi nam bio Boži poslanik uzor, trebamo se vratiti knjigama koji govori o njegovom životopisu, vratiti se njegovim hadisima, što i je cilj ovog naših predmeta. Kaže uzvišenje Allah, vi u Allahom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagadi na sudnjem danu. Svakako čovjek koji vjeruje u Allaha, vjeruje u sudnji dan, on će se pripremati na način što će slijediti Božijeg poslanika, alihi salatu selam Ovo je jedan veliki, veliki kuranski ajed koji nam definiše koga bi mi trebali u svom životu slijediti, ko bi trebalo da bude naš uzor, naš uzor, uzor naše djeci, treba da bude Muhammed, alihi salatu selam jer ga je uzvišeni Allah, poslav da u potpunim moralni lijepe osobine i učinio njega lično da nam bude uzor pa je to preporuka uzvišenog Allaha subhanahu njegovim robovima da slijedimo Muhameda ali salatu wassalam a njegov životopis je toliko širok Vi pogledajte, imate lijepu knjigu od Šeha i Rudina Ahmetovića koji govori o Božijem poslaniku, pa njegov odnos prema gospodaru, njegov odnos prema suprugama, njegov odnos prema djeci, njegov odnos prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema jetimima, prema bogatim, prema siromašnim i tako dalje. Znači jedno dunjalučko savršenstvo u pogledu opođenja Božijeg poslanika prema ljudima koji ga okružuju. <kuh> kaže se u drugom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Allah wana ataakumur rasul fa khudhuhu wama nahaakum anhu fan tahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ovdje jasno vidimo Allah dželalüšanu kaže ono Naredi, to uzmite, ono što vam Boži poslanik da i ono što vam naredi to radite, to praktikujte, ono što on zabrani to ostavite i bojite se Allaha jer Allah zaista strahovito kažnjava. Pa je čudno, oni ljudi koji kažu ne treba nam sunnet, kako oni tumače ovaj ajet? Ono što vam poslanik da, što vam naredi to činite, ono što on zabrani to ostavite. Pa znači ovdje vidimo da uzvišen Allah subhanahu wa znači riječi Božijeg poslanika, njegove postupke, čini obaveznim ljudima ono što vam poslanik da, to radite. Ono što vam zabrani, to ostavite. Abdullah ibn Mes'ud govorio je, prenosio od Božijeg poslanika, ali i salatu wa selam, da je Božijeg poslanik prokleo žene koje znači, tetoviraju I žene koji nadovezuju svoju kosu, znači nosi, hajde da kažemo, periku. Pa je došla jedna žena i kaže, ja sam pročitala cijeli Kur'an, ali to nigdje, kaže, nisam našla u Kur'anu. Kaže njoj Abdullah ibn Mes'ud da si pročitala i da si razmišljala, našla bi, uzvišeni Allah, kaže u Kur'anu, ono što vam poslani, da, to činite, ono što vam zabrani, to ostavite. Pogledajte kako je Abdullah ibn Mes'ud, taj veliki ashab, taj veliki alim, Kako je odgovorio ovoj ženi? I Allah Đelešanu u Kur'anu prebacuje nas da stvari koje nam je poslanik naredio da njih činimo i ono što nam je zabranio da to ostavimo. <clears throat> ono što je bitno znati, a to je uzvišeni Allah, Svarno, je gospodar zemlje i nebesa. Pa nam neke stvari naređuje u Kur'anu, neke zabranjuje. Allah, poslanik, ne govori po, o, po svome hiru. Kaže Allah dželešan, "Wa ma yantiqu ani el-hewa, in huwa illa vahyun yuhā", onaj koji pohirusume, sve što Muhammed aleyhisselam govori je objava koja mu se objavljuje. Pa Muhammed aleyhisselam kada nešto naredi, to je apsolutno za nas korist. Ako nam nešto zabrani, to je apsolutno za nas šteta, za nas i za društvo kojem živimo. Pa čovjek treba da zna da kada mu dođe naredba Da li u Kur'anu i sunnijetu Božje i poslanika ta stvar samo mu može koristiti? Da li mi to u datom momentu možemo svatiti ili ne, to je nešto drugo? Ali je sigurno, ono što nam vjera naređuje, to je korist za pojedinca i za društvo u kojem živi. Kada nam vjera nešto zabrani, bez obzira da li mi to razumjeli ili ne, svatili ili ne, da li to potvrdila medicina ili ne, da li u tome je apsolutno za našteta, a to treba da ostavimo, jer uzvišen Allah je daleko iznad toga da nam nešto zabrani, a u tome nije šteta za nas. Treći ajet koji nam govori o tome kako bi mi trebali e, da svoje, ajde da kažemo, postupke, e, naš odnos prema Božjim poslaniku, ali i salatu, sram, jesu riječi uzvišenog Allaha, subhanu wa ta'ala, u suri Ali Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم رئيسي محمد رئيسي تي سوى انسلت اكو الله هوليته مسلمان تريبا دا volي الله سبحانه وتعالى نايفي شه نايفي شه اد بيلو چه درگو پا الله جلشانو اكو vi تفردیت دا الله هوليته slijedite Muhammeda alaihi salatu wasalam, kul inkuntum tuhibbuna Allahe fe tebi'uni, kaže Allah upozna, mene slijedite Muhammeda alaihi salatu wasalam i vas će onda Allah voljeti i greh vam oprostiti, Allah prašta i samilostane. Ako vi Allaha volite, tvrdite da volite Allaha, musliman mora da voli uzvišnog Allaha više od bilo čega. Od sebe samoga, od svoje rodbine, od bilo čega drugog, to je njegov stvoritelj, to je onaj koji mu je dao sve blagodate i pa je obaveza voliti uzvišenog Allaha. Ta ljubav se potvrđuje pokornošću, pa kaže uzvišenog Allaha, reci o Muhammede, svojim sljedbenicima, ako vi volite Allaha, Muhammeda, slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Hoćeš da te zavoli uzvišeni Allah, Gospodar zemlje i nebesa, najbolji, najkraći, najjednostavniji način da te zavoli Allah, a blagoti se, ako te zavoli Allah Subhanahu jeste da slijediš Muhameda alihi salatu vesselam. U svemu što pročitaš, u svemu što nađeš, onako kako to tumači ulema i islamšćenjaci, slijedi Muhameda alihi salatu vesselam da bi te volio Allah. Reci in kuntum tuhibbuna Allah reci ako vi volite Allaha mene slijedite Muhammed alejselatu ve selam pa će vas Allah voljeti i šta i grijeve vam oprostiti pa se znači slijedeњем poslanika alejselatu ve selam potvrđuje ljubav prema Allahu zaslužuje se ljubav uzišenog Allaha i zaslužuje se njegov oprost pa je znači veoma veoma bitno da čovjek slijedi Allahu poslanika alihi salatu vesselam na taj način potvrđuje ljubav prema Allahu na taj način zaslužuje ljubav Allahu i na taj način zaslužuje oprost uzvišenog الله subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ehu al-ladina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil-amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasul, in kuntum pokoravajte se Allahu. Kako ćemo se pokoriti Allahu? Izučavajući Kur'an i ono što nađemo da nam je naređeno, to ćemo činiti. Ono što nađemo da je zabrajeno, to ćemo činiti. Ovijednici, pokoravajte se Allahu. Dalje, pokoravajte se poslaniku, alihi salatu wasalam. Kako se danas mi pokoriti poslaniku? Iščitavajući njegove hadise, i radijeći po što je naređeno, ostavljujući ono što je zabranjeno. I zato mi imamo za cilj kroz ovaj predmet da obradimo neka poglavlja, neke hadise, da vidimo kako je živio poslanik, šta nam je naredio, a šta nam je zabranio da bi živjeli potom. Ovi jednici pokorte se Allahu i pokorte se poslaniku i predstavnicima vašim, kažu islamskućenjaci, ove riječi predstavnicima vašim obuhvataju dvije kategorije ljudi, Pokorite se vašim nadređenim, sve dok od vas traži nešto što je ispravno i pokorite se vašim učenjacima u onome što vam oni, eh, hajde da kažemo, protumači odvjeri. Ako se u nečemu ne složite, praktično, muslimani i neki problem, nisu oko nečega složili, razišli se, sposađali se, ako se u nečemu ne složite, obratite se Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i onaj svijet. Ako vjerujete u Allaha, došlo je do nesporazuma. Imate problem. Allah dž.šemu za Kur'an kaže: "Tibyanen likul ishe." Kur'an je Kur'an je objavljen kao pojašnjenje za sve. Pa sunnet Božih poslanika zajedno s Kur'anom nude rješenja za svaku situaciju. I ovoga dana što muslimani prolazi, i ovoga dana što prolazi cijeli svijet od nemorala, kamate, kriminala, ubistava, Jedino gdje ima rješenje jeste u islamu, ne kod muslimana. Nažalost, muslimani treba da i prispijte i svoj odnos prema Kur'anu i prema sunnetu Božih poslanika. Allah, Jeršanu im jasno kaže, فَاِنْتَ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَّسُولِي إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّيْهُ وَلْيَوْمِ الْآهِرُ Kada se u nečemu sporite i ne složite, imate problem, vratite to Allahu. Kako? Vratite njegovom govoru, njegovoj knjizi, šta je Ulema rekla? Vratite to poslaniku? Kako ćemo vratiti poslaniku? Ne možemo ga danas uživo upitati jer je preselio, umrtav Allahov poslanik. Pitaćemo Ulemu šta kaže na osnovu njegovih hadisa. In kuntum tu'minune billah, ako vi vjerujete u Allaha, treba da znate da tu je rješenje za vas. <kuh> U sljedećem ajatu kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ I doista je ovo pravi put. Koji? Put Islama, put Kur'ana, put Sunneta. Tu je pravi put. I doista, I doista je ovo pravi put moj. Pa se njega držite. I druge puteve ne slijedite. Vidite, kada govori o pravom putu, samo jednina. Ovo je moj put. Pravi, sriratom, mustakim. Samo jedna istina. Samo jedan Kur'an. Samo jedan sunnet Božijeg poslanika. Ostalo je dodalet i zabluda. Šetan je ljudima uljepšao zlo na 100 različitih načina. Sve je to putevi zabludi, jedan je put istini, put islana, put kurana, put sunneta, siratom mustakim, zato se došlo u fatihi, koju minimalno učimo sedamnaest puta dnevno, ako klanjamo samo farze, ih di nas siratom mustakim, u puti nas napravi put, ja rab, pogledajte danalete, pogledajte neistinu danas, u kojoj, u kojoj tapka čovječanstvo, ja rab, U putim na pravi put. Pogledajte do analeta i pogledajte zabude. Pogledajte kako je šeitan ljudima uljepšao grijehe. Danas oni koji griješe, danas oni koji su nemoralni, oni su dobri. Oni se prikazaju lijepom svjetlu. Oni su kulturni, oni su napredni. Dok osoba, muškarac ili žena koji je moralan, koji je čedan, koji odgaja svoju djecu, pazi na halal, pazi na društvo u kojem živi, on je konzervativan koliko je šejtan ljudima dalalet prikazao lijepim pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul ovo je pravi put moj pa se njega držite i druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od puta njegova od puta uzvišnjog Allaha. Eto, to vam On naređuje da biste bili bogobojazni. To vam On ostavlja u vasijet uzvišeni Allah, slijedi put istini, slijedi put Kur'ana, slijedi put sunneta. <kuh> Kaže uzvišeni Allah s.w.t. u sljedećem ajetu, فَلْيَحْذَرِ الْلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةِ i neka se pripazi oni koji postupaju suprotno na njegovu. Neka se dobro pripazi oni koji postupaju suprotno na njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne, ili da ih patnja bolna ne snađi. Pogled ovog ajeta učenjaci imaju različite stave, ali u svakom slučaju neka se pripazi oni koji postupaju suprotno na njegovu, Čijem naređenju? Naređenju uzvišnog Allah ili naređenju Božeg poslanika, ali u svakom slučaju, neka se pripaze oni koji rade suprotno onome što od njih traži Islam. Islam kaže, nemoj kamatu, čovjek uzmi kamatu. Islam kaže, nemoj blud, čovjek čini blud. Nemoj alkohol, čovjek čini blud. Kaže, nemoj alkohol, čovjek pije alkohol. Naredi ženi da nosi mahramu, žena ne nosi mahramu. Kaže uzvišenje Allah, neka se pripaze oni koji radi suprotno onome što im je naređeno zapamtite večeras neminovno je kada ljudi okrenu glavu od Allahove knjige da će živjeti teškim životom i vi danas pogledajte planetu planeta danas grca planeta bez obzira grca u nemoralu, u kriminalu u ubistvima u uzurpiranju tuđeg nema pravde jer nema islama nema pravde jer nema islama Pa ljudi kada ostavi Allahove smjernice još na Dunjaluku će iskusiti gorčinu života. Nemoguće je da dođe na Dunjaluku blagostanje i sigurnost i mir i harmonija osim putem Allahovih smjernica koji je stvorio zemlju i nebesa i zna šta ljudima treba da bi živjeli sretno i zadovoljno. Onog momenta kada se ljudi okrenu od Allahovih smjernica živjeće ono što mi danas živimo. Neka se pripazi oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu da ih iskušenje kakvo nestigne ili da ih patnja bolna ne znači. Ako pogledam u hadise Božjeg poslanika ali salatu veđimo da postoje mnogi hadisi koji govori o tome kakav bi trebao da budi naš odnos prema Božijem poslaniku alehi salatu ve selam. Prvi hadis, poznati hadis kojeg nam biblježi imam i Buhari, kaže men Buhari, a i Buhari, da Allah poslani kaže onaj ko uvede nešto novo u ovu našu vjeru, to će mu biti odbačeno. Pa naš odnos prema Božim poslaniku treba da bude slijedženje, a nikako uvođenje novih stvari. Ovo hadis kojeg islamski učenjaci najčešće citiraju kada govori o novotarijama. Bez obzira što čovjek ima lijepu namjeru kada radi novotariju, čovjek radi novotariju s lijepim, s lijepim nijetom, misli da je to istina. Allahu poslanik je postavio veliko pravilo. Men ahdese fi emrina haza, ma rejse minhu, fe hua red, onaj ko vede nešto novo u vjeru, radi, imao lijepu namjeru, fe hua red, to čemu biti odbačeno. Znači, čovjek se može godinama truditi da radi dijelo koje nije propisano islamu, ne privata se, ne troši se, kažu islamski učenjaci da bi čovjekovo dijelo bilo primljeno, mora u njemu da se ispuni dva uvjeta. Ako se ne ispuni, neće biti privačeno. I to nije ulazak, nerijedko se dešava kada ljudi čuju da mi ovako govorimo, kaže, ulazite vi u ljudska srca, između ljudi i Allaha. Ne ulazimo mi. Allah će primiti dijela onome ko mi hoće, odbiti onome ko mi hoće. Ali je nama Allahu u koji ne govori po hiru svome, kaza ovaj hadis, šta ćemo s ovim hadisem? Kako ćemo ga da prokomentarisati? Allah u poslani kaže, ko u vjeru uvede nešto novo, tomu se ne prihvata kako ćemo onda reći ljudima ima lijepa novotarija. Nema lijepa novotarija. Jer je poslanik rekao, kogod uvede uvjeru nešto bićemo nešto, bit ćemo odbačeno. Kullu poslanik kaže, svaka novotarija je zabluda. On, koji ne govori po hiru svome, tako mu je Allah dao je zgrovit govor, mogao je reći, osim ako su lijepe novotarije, kaže Boži poslanik, Svaka notarija je zabluda. Pa kažu islamski učenjaci da bi dijelo bilo primljeno, treba da se ispuni u njemu u tom dijelu dva uvjeta. Prvi uvjet jeste da se dijelo čini iskreno radi Allaha. To je između nas i naših gospodara u srcu. Da ne radimo dijelo da bi nas ljudi pohvalili, ni da bi nas snimili, ni uslikali, ni pohvalili ništa. Radimo radi Allaha, dajemo pare radi Allaha, pomažimo radi Allaha, klanjamo radi Allaha, idemo nahađ radi Allaha. Prvi uvjet da bi dijelo bilo primljeno kod Uzišnjeg Allaha Subhanahu jeste da je to iskreno radi Uzišnjeg Allaha Subhanahu wa Drugi uvjet da bi djelo bilo primljeno kod Uzišnjeg Allaha Subhanahu wa jeste da je u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, a doka što mi Jesu Ovi riječi Božijeg poslanika ko uvede nešto u Islam što mu ne pripada, to će mu biti odbijeno i odbačeno. <hle> Drugi hadis, to je onaj hadis mi smo ga inšala skoro pa detaljno komentarisali, ali kada smo govorili komentarišući Jadu Salahinda, Allah poslanika alaih sallatu selam, jedne prilike je držao u svojima sahabima govor, držao je znači emotivan govor, pa su sahabi rekli Allah poslaniće, To kao da je neki oproštajni govor. Emotivno govoriš daj nam neke, daj nam neke savjete ako je to oproštajni govor. Kaži nam kako da se ponašamo mi nakon tebe. Pa kaže Allahu poslanik alih salatu wa salam. <clears throat> Allahu poslanik kaže prvo u svijekom bitakvu Allah. Prva stvar ja vam uporučujem da budete bogobojazni. I kada si sam i na poslu i u kući i e, na ulici bilo gdje boj se Allaha. To je ključ svakog uspjeha. Usikom bitakvu Allah. Boj se Allah. Znaj ćeš polagati račune Allahu na sudnjem danu. Za svaki postupak, za svaki svoj, znači svaku sekundu svog vremena koju su ju proveo. Bojte se, kaže prvo, Allaha. Budite pokorni onima koji su vam nadređeni. Makar to, kaže, bio abesinski rob. Crn, rob, nema vezi. Budimo pokoran Kaže Allahu poslanik nakon toga, a vi koji budete živjeli dugo nakon nas, vidjećete, kaže, veliko razilaženje u ummetu. Vidjećete da će se ljudi razići, pogledajte danas kako se ummet razišao, pa kaže Allahu poslanik da je rješenje. Kaže Allahu poslanik: "Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyin min ba'di 'addu 'aleha bin wajiz." Kada vidite se ljudi razišli Alikum bi sunneti. Slijedite moj sunnet. Danas ljudi hoće da ujedine umet. Nemoguće ujediniti umet na nacionalnoj osnovi, niti na geografskoj osnovi, osim na osnovi Islama, na osnovi sunneta Božijeg poslanika. Vidite onog Buharije u Uzbekistanu. Dalekom imam Buharija i okupio hadise Božijeg poslanika. Pa jedinu umet može danas okupiti sunnet Božijeg poslanika. Kur'an, Allahov govor, pa kaže Allahoposlanik, kada vidite vrijeme razglaženja, alaikum bi sunneti, čvrsto se držite mog sunneta i sunneta mojih pravednih halifa, Ebu Bekra i Homera i Osmana i Alije, radi Allahu ta'ala, anhum džemi'an. Pa Allahu nastavlja Allahoposlanik, alaikum selam, kada je dao smijednice da se treba držati sunneta, kaže, adu alaikum bin nevajidh, Stisnite sunne tako dobro držite kao da ste zubima se zagrizli uhvatili za A nakon toga kaže Allah poslanik Ali se letusalam, "Wa iyyakum wa muhdathati al-umur." Čuvajte se iyyakum. Ovaj način izražavanja u arapskom je velika prijetnja. Iyyakum, čuvajte se, dobro se pazite novotarija u vjeri kaže Allah poslanik, doista svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, a svaka novotarija vodi u dalalet i zabludu. Ovo su riječi onoga koji ne govori po hiru svome. Pa je naš odnos prema poslaniku ovdje je definisan kroz ovaj hadis gdje se kaže, alikum bi sunneti, slijedite moj sunnet. Danas, nažalost, Neredko se zna desiti, pa kad dobro to je sunnet, kao to je pohvalno. Pa dobro ako je pohvalno, hajde da to činimo. Sunnet jeste tu da ga praktikujemo. Nažalost živimo u vremenu kada ljudi određeni koji su kao učeni, ljudi sa diplomama smijavaju se sa sunnetom, smijavaju se sa bradom, smijavaju se sa kratkim nogavicama, smijavaju se sa nikabom, što je opasno. Nije to problem što ja imam bradu pa se neko ismijaje sa mnom, već je to propis. Ne smijemo se ismijavati sa propisom, možemo izići izvjeri jer smo se ismjavali sa nečim što je vjera. Opasne stvari, nažalost žimo u vremenu kad je veoma lako putem Facebooka, putem medija, putem novina ismijavati se sa čovjekom koji ima bradu sa čovjekom koji ima kratke nogavice, sa ženom koja nosi nikab, sa ženom koja nosi mahramu, sa čovjekom koji traži halal meso i tako dalje. Veoma opasne stvari. Pa je rješenje kada se umet pocijepa i podijeli da se vrati sunnetu Božjeg poslanika alihi selet, osram, i da se maksimalno trudi da izbjegavaju novotarije, Jer svaka novotarija vodi u danaleti zabludu. Onog momenta kada se pojavi novotarije, neminovno je da dolazi do raziliženja među muslimanima. Zašto? Jedni će kazati ovo je ispravno, a drugi će kazati to je neispravno, pa će doći među njima do problema. Zašto? Zbog uvođenja novih stvari. <kuh> Treći hadis koji nama definiše odnos prema Božijim poslaniku jeste riječi Božijeg poslanika da je kazao Fena khairu alhadisi kitabullah wa khairu alhadi hadi Muhammadin wa sharru alumuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah naibuli kovori Allahov govor tragas za najboljim govorom tragas za nečim što je najkorisnije najkvalitetnije onda je to Allahov govor tragas za najboljim uputom tragas za najboljim insanom da ti bude uzor Allahu poslanik njegova uputa je najbolja uputa. Pa nam ovaj hadis jasno definiši najbolji govor koji postoji na planeti jeste govor uzvišenog Allaha, to je Kur'an. Najbolja uputa, najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. Kaže Allah poslanik u drugom hadisu, Ja ejuhannas, o ljudi, inni te rektu fikum, ma in te bihi, Fen ne tdi l abad kitab Allah i sunna nabihe kaže Allah poslanik o ljudi ja vam ostavljam dvije stvari ako se budete držali za te stvari živjeli po njima izučavali nikad u dalale to tici necite ostavljavam Kur'an Allahov govor i ostavljavam sunnet božjeg poslanika zato ljudi ako hoćete danas da popravi svoj hali stanje i društveno i imanski i moralno u svakom pogledu samo povratak kur'anu i povratak sunnetu božjeg poslanika alihi selatu ve selam <clears throat> kaže allah poslanik u slećem hadisu i definiši naš odnos prema njemu kullu ummati yadkhuluna l svi svi sledbenici moga umeta uči će u džennet allahu ekber svi sledbenici umeta uči će u džennet osim kaže oni koji odbiju neko će čovjek da uči u džennet odbija Kažu allah poslanice Pozor ima neko da će odbiti da uđe u džennet, jel moguće da neko odbija da uđe u džennet. Kaže Allahu postanik, postavlja veliku formulu. Onaj ko mi se pokori, taj će uđi u džennet. Onaj ko mi je nepokuran, taj odbija. Neće on, nećeš da uđeš u džennet, nisi pokuran. Uzvi, nisi pokuran Allahu postaniku, ali se letu vaseram, pa kaže Allahu postanik, men ata'ani dehalel dženne, wa men asani, feqad eba onaj koji bude pokoran, taj će ući u džennet, onaj koji ne pokoran, ne radi ponove što je rekao Boži poslanik, uvodi notarije, taj je odbio, neće da uđe u džennet, neće da bude pokoran Allahom poslaniku, aleyhi salatu wa selam. Zadnji hadis koji definiše naš odnos prema Božim poslaniku, aleyhi salatu wa salam, jesu riječi Allahom poslanika, la ju'minu ahadukum hatta je kunu, hevahu tebaan lima dži'tu bihi, niko od vas neće neće vjerovati sedok, njegove strasti ne budu ukročene i slijedile ono čime je došao Allahu poslanik alihi salatu wasalam nakon toga Do, do kraja ako bog da ovog današnjeg predavanja koji je u jednu ruku i uvodno predavanje ostaje nam da vidimo koje su naše obaveze prema božjem poslaniku rekli smo račemo od sutra hadise komentar hadisa hadisi su riječi božjeg poslanika da vidimo kakve su naše obaveze prema božjem poslaniku alejhi selatu selam prva stvar nama je obaveza da vjerujemo u Allahovog poslanika alejhi selatu selam da je poslanik Prva stvar kada vidite tamo uh, strani mediji, pa čak i naši mediji nekada kada govori o poslaniku kaže porok Muhammed, prorok Muhammed. Kakav prorok Muhammed alejselatu ve selam, Allahu poslanik? Mi vjerujemo da je uzvišeni Allah subhanahu wa taala odabrao Muhameda i učinio ga posljednjim poslanikom. Poslao ga da ljude pozovi iz Izme znači dalalet tajriha Izabrudy na put istine. Pa Muhammed alejselat ve selam nije nikakav prorok, Muhammed alejselat ve selam je poslanik, poslan od Uzvišenog Allaha koji je slao prijedođe sve poslanike. Sastavni dio našeg vjerovanja jeste da postoji samo jedan gospodar i da su svi poslanici Cijela plejada, kroz historiju čovečanstva pozivali Allahu, da se robuje samo Allahu i svi su pozivali Islamu. Pa čak ovo što sad imamo, kršćanstvo, e, e, židovstvo, svi poslanici su pozivali Allahu, svi poslanici su pozivali Islamu. Muhammed selam je posljednji poslanik. Isa a.s. je pozivao da se je uzvišenom Allahu. Neispravno je ubeđenje da ljudi vjeruju da je e, Isus, da ima neko trojstvo i tako dalje. Isa a.s. nije ništa drugo do Allahov poslanik i Allahov rob kojim je Allah dao određene muđize do tem da je mogao i oživjeti ljude. Ali je to samo Allahovom dozvolom, ništa više. Pa prva stvar Vjerujemo da je Mohamed a.s. poslanik. Poslao ga uzvišen je Allah koji je sve ostali poslanike. Vjerujemo da je Mohamed a.s. za razliku od svih drugih poslanika poslan cilom čovečanstvu. Svi su prijašnji poslanici slati svome narodu, jednoj regiji, jednom mjestu, jednom selu, jednom gradu. Za razliku od Mohameda a.s poslan je cijelom čovečanstvu od istoka do zapada. Cijelom čovečanstvu je poslan Mohamed a.s. Isto tako, on je posljednji poslanik. I logično, ako je poslan, posljednji poslanik, da je poslan cijelom svijetu. U irudostom hadisu Allah poslanik a.s. kaže dobio sam pet odlika koji nije dobio ni jedan poslanik prije mene. Jedna od tih pet odlika je se Wobu istu ilen nasi kafeten Poslan sam svim ljudima, kaže priješni poslanicu slati svojim narodima, a ja sam poslan cijelom čovečanstvu. Isto tako, njegova objava, njegova poslanica, Kur'an, derogirala je, izbacila je iz, hajde da kažemo, upotrebe sve prijedodne knjige, sve prijedodne knjige, Subile u optica i do dolaska Muhameda alejselatu ve selam njegovim dolaskom sve je derogirano in din indallahi alislam kod Allaha se ne privata nikakva vjera do islam kod Allaha na dunjaluku ljudi mogu raditi šta hoće kod Allaha se ne prima nikakva druga religija osim islam kaže Allah poslanik kada je vidio Omera kako čita stranicu Tevrata naljutio se Omere kaže da je Musa alihi selam, kojim je objavljen taj Tevrat, da je on živ. Ne bi mu preostalo ništa osim da mene slijedi. Pa znači, Allaho poslanike, posljednji poslanik, poslan cijelom čovečanstvu, njegova poslanica je derogirala. Izvan snagi je, znači izbacila sve prijethodne objave. Čovjek treba da pazi... Mi ćemo sutra početi govoriti o adisima Božijeg poslanika, šta je činio, šta je radio. Treba se čovjek paziti da ne bi ne da Bože nekim postupkom uvrijedio poslanika, rekao nešto loše, da ne bi nešto uradio što anulira njegovo vjerovanje u poslanika. Neljetko se ljudi smijavaju za sunnetom Božijeg poslanika i svoga neznanja, jer su neispravno razumijeli, nekada se dešava da ljudi pogrešno i interpretiraju sunnet. Nekada ljudi griješe, pa određene običaje Arapa pokušavaju prezentovati ljudima da su da je to sunnet. Pa ljudi iz drugih podneblja, znači nekada određene stvari preziru zato što neko želi da im neke arapske stvari i običaje nametne da je to, ajde da kažemo, sastavni dio njegove kulturi. Čovjek u svakom slučaju treba da pazi na svoje postupke, da ne daje Bože ne bi uradio nešto što će zanegirati njegov vjerovanje u poslanika, pa treba da pazi da ne daje Bože svojim postupcima, svojim riječima, svojim pisanjem ne reknje nešto što ismijava poslanika, ismijava njegov sunnet, ismijava njegovu vjeru, ismijava njegovu poslanicu, ismijava njegove postupke, omalovažava Božje poslanika, njegove postupke, Ova naša vjera Islam objavljena je znači Kur'an je objavljen pri 1600 godina, ali je adekvatan, ovo moramo znati, moramo vjerovati znači 100% da su smjernice islama adekvatne za svaki kontinent, za svako vrijeme, za svako podnevlje sve do sudnjeg dana. Kada neko kaže ma to je za Arape, to je pri 400 godina To su toliko toliko teške izjave, to je džahilije, to je neznanje. Kuran je objavljen poslaniku i vrijedi i nudi rješenja za sva pitanja do sudnjeg dana. Vrijedi za svako podnjeblje, kao što vrijedi za Arape, vrijedi za Evropu, vrijedi za Eskime i vrijedi za Ameriku i vrijedi za Australiju. Vrijedi za cijelu, za celu planetu i za svako vrijeme do sudnjega dana. Treba se paziti, rekli smo da čovjek ne smijava nešto što ima utemeljenje u sunnetu Božijeg poslanika. Od prava Božijeg poslanika koja on uživa kod nas jeste ljubav prema poslaniku alihi salatu wasalam. Došlo je u vjerovostovnim hadisima potvrđeno da je obaveza muslimanima da voli Božijeg poslanika alihi salatu wasalam više nego što voli sebe. Omer radiju Allahu tajanhu, taj veliki Omer kojim je obećan džennet, kaže jedne prilike, Allahu poslanik, će volim više od svega osim od sebe. Kaže Allahu poslanik, ne Omer, moraš me voljeti više nego što voliš sebe. Kaže Omer, nisam znao, sada te volim više nego što volim sebe. Kaže, el aane ya Umar, sada, sada Omer si potpunju svoj iman i svoju vjeru. Pa čovjek treba da voli i Božijeg poslanika, i njegov sunnet, i njegovu praksu, i njegove hadise više nego što voli sebe i članove svoje porodice. Kaže Allaho poslanika, lise, letu, niko od vas nije će vjerovati sve dok mu ne budem ja draži od njegovog roditelja i njegovog djeteta i svih ljudi na planeti. Nećete biti vjernice ako ne budete voljeli poslanika više od roditelja i od djece i od svih ljudi ostali na planeti. Pokazatel ljubavi, definitivno vi imate ljudi koji kažu mi volimo poslanika, ali se tu srami možda plaču i tako dalje, ali najveći pokazatel danas da mi volimo poslanika jeste da čitamo njegovu biografiju, da čitamo njegove hadise u Buhari, u Muslimu, u Sunenu, Tirmizije, Budavuda, Ibnu Mađe, Nesajja i da živimo po tim hadisima. To je znači najveći pokazatelj naše ljubavi. A ne kažemo volimo poslanika i neko ti kaže, hadi kaže tako, pa dobro, to je za Arape, nije to za 21. stoljeće i tako dalje. Ljubav poslaniku prema poslaniku jeste da slijedimo njegov sunnet. Isto tako pokornost onome što naredi, ostavljanje ono što zabrani, To je pokazatelj ljubav Božijeg poslanika. Ljubav poslanika jeste čisto spominjanje poslanika. Koliko spominjemo utakmice i kladionice i filmove i auta i mobitele, a koliko spominjemo poslanika. Ako ga volimo, donosimo li na njega u toku dana salavate Božijeg poslanika, li se letu se nam kaže, ko na mene donese jedan, posla, jedan salavat uzvišen, Allahosmano tijela na njega donese deset salavata. I za kraj, treće pravo, Treći pravo prema Božjem poslaniku ali selat, Vesalam, da volimo znači oni ljude koji vole poslanika, da prezirimo ljude koji prezire poslanika. Ko vrijeđa poslanika, mi treba da ga prezirimo, ko voli poslanika, ko dosledno slijedi poslanika, ko poziva poslaniku, treba da volimo te ljude. U nas se od, kod nas su se poremetili parametri. Kada neko slijedi poslanika, poziva poslaniku, mi prezirimo takve osobe. Kao ne uklapaju se u društvo, u ambijent. Dobro, ako oni griješi i neispravno se ponašaju, to je nešto drugo. Ali moramo voljeti ljude koji voli sunnet. Volimo ljude koji širi sunnet, koji pozivaju sunnetu. Moramo voliti ljude koji govore protiv novatarija, bore se protiv novatarija. Jer je Boži i poslanik, ali i se letu vaselam tu, izrekao u svojim hadisima. Isto tako, ljubav i pažnja prema njegovoj porodici nakon znači što volimo a posjej poslanika ljubav prema njemu se ogleda kroz slijeđe je božjih poslanika li se tu selam ljubav njegovi porodici ljubav i respekt njegovi prema njegovim suprugama ljubav i respekt prema njegovim ashabima znači tri kategorije ljubav i pažnja i respekt prema njegovoj porodici ljubav i respekt prema njegovim suprugama Ljubav i respekt njegovija sahaba. Mi nažalo živimo danas u vremenu kada se želi predstaviti da je to normalna stvar, da su to fikska razilaženja, da imamo eh, dalalet i zabludu šija koji psuju Ebu Bekra, psuju Omera, psuju Aliju, psuju Osmana. Muslimani moraju voljeti Sve habe, Božijeg poslanika, kada vidite čovjeka da bilo o kojima asabu govori negativno, odmah stavi na njega x. O bilo kojim. Meni neki dan došao jedan lik, kaže ti si potomak Moavije, kamo reko sreće da jesam. Ne bi imao veće počasti na Dunjavuku nego da sam potomak Moavijin, ali iz njega izbijaš iza mržnja. Moavija je bio pisar Allahov poslanika, ali se sam svojim rukama od poslanika iz usta pisao objavu. Allahov poslanika je spomenuo toliko vjerodostojni hadisa. Kaže, ti si potomak Moavije. Ja, kamo reko sreće da jesam. Kamo sreće, to mi bi bila najveća počast da mogu dokazati da sam potomak Moavije. Zašto da ne? Potomak nekog od Ashaba ali kada te neko nauči, kada te poduči da mrziš ashave Božijeg poslanika, volimo sve ashave i šutimo onome što se među njima desilo, Jesu i oni ljudi mogu pogriješiti, ali oni su radili za ovu vjeru toliko da ih ne smijemo spominjati po zlu, sve ih moramo voliti, a mogu pogriješiti, nisu meleci, pa volimo ashave, volimo supruge Božijeg poslanika wasalam, i one su naše majke i volimo porucu Allahog poslanika i isto tako da svoju djecu podučavamo ljubavi prema poslaniku, ljubavi prema ashabima, mržnji oni koji mrze ashabe, treba mrziti ljude koji psuju i vrijeđaju ashabe Božijeg poslanika i na kraju od naši obaveze prema božjem poslaniku alihi salatu ve jeste da budemo ljudi koji će pozivati njegov sunnetu i koji će na najljepši način svatiti sunnet i najljepši način biti ambasadori sunneta božjeg poslanika alihi salatu ve selam Ja ja več šveding da smo mi večeras i potrošili vrijeme koje je bilo predviđeno za ovo predavanje. Mi ćemo ako Bog da, ovdje se zaustaviti, a sutra ako Bog da, nastavljamo e, sa komentarom hadisa iz ovog poglavlja, poglavlja Etika Edeb iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije. Subhaneke Allahumma ve bihamdike, eschedu en la ilaha illa Anta, astaghfiruke ve etubu